Про холм багато йому розповідали, скільки золота там у новому храмі, що його збудував Данило. Худий злий брун стиснув пальці, аж кістки затріщали. Цей руський князь ще попробує рицарського меча. Пройдись від брун, облазив усю Європу. Заздрісний і скупий, він, затаївши злість на старшого брата, у спадщину якому дістався батьківський феод, рушив зі зграєю таких, як і він, молодих розбишак, на схід. Друзі намовили його вступити до ордену Тамплієрів. На його плащі зачервонів хрест. Брун став хрестоносцем. Це припало до вподоби гонористому шукачеві пригод. Брун мріяв повернутися в Баварію із скарбами. Про цю потаємну думку – він нікому не говорив і славою захисника гробу Господнього. Та до Єрусалима Брун не дістався. Замість цього священного города він потрапив до Візантійського Константинополя у 1204 році під час Четвертого Христового походу. З награбованим добром хотів уже повертати назад, та не пощастило. Захворів на тяжку пропасницю, і друзі під час його хвороби ласкаво потурбувалися, щоб звільнити руки знесиленого завойовника від зайвого вантажу. Зникло все награбоване ним золото і інше добро. Колись пишне бруневе волосся облізло, голова полисіла, спорожніли його кишені. Задумана Бруном приємна прогулянка перетворилася в прикру неприємність і майбутнє нічого доброго не віщувало. Тамплієри, облашивши гадку про гріб господній, збиралися на північ до Балтики. Там треба було проганяти людей з їхньої віковічної землі, розчищати шлях пожадливій навалі німецьких баронів. Потрібні були вбивці, які б Забули про серце, про людяність. Такі вбивці знайшлись, це були тамплієри. Вони перебралися на береги Вісли. Одна була їхня мета, одне було прагнення – рухатися на схід, хапати землю для тих, що стояли вище від дикунів. Дикунами вони вважали мешканців прибалтійських земель, а що господарі землі не хотіли її віддавати – Господарів можна було різати, палити, винищувати. Розмовляв меч, і над усією нещасною землею було піднято кривавий хрест. Тут Брун відчув себе на місці. Тут можна було дістати землю. Тут можна набрати рабів, які оброблятимуть землю. О, він, Брун, покаже своїм родичам вау з на що здатний рицар-хрестоносець. Як він ненавидів свого старшого брата. Через нього доводилося тинятися по світах одинаком, без сім'ї, без рідних. Але Брун уже досяг свого. Ось уже тут, близько його маєтки, на землі руській. Він, Брун, вже магістр ордену. Йому підкоряються сотні хрестоносців. З більшою повагою ставитиметься до нього Папа Римський після перемоги над цими непокірними руськими. Коли вустав батько струни та поглянув на Бруна, земля у Бруна вже є, на округи дорогі чи на землі багато. Тепер потрібні гроші, золото, а вони там, у холмі, у Владимирі, у Руських. Брун скривився і заплющив очі. Згадавши смерда біля дорогичина, у смерда добирали коня, і він бігав по двору і просив. Потім почав лаятись. Брун наказав відрубати йому голову. Тоді смердова жінка в розпачі кинулася на Бруна. Він вихопив меч і мав звичайну гілку з дерева, зрубав непокірній жінці голову. Дитину, що бігала під ногами і ридала, він роздавив, просто наступив кованим по столу на голівку. «І дитина замовкла, Отак буде й Данилові. Не підкориться. На голову наступлю!» – лютував Брун. «Жав там це зловісна звістка. Руські йдуть на дорогі чин». «Неймовірна чутка. Це вороги вигадали, щоб його налякати. По такому бездоріжжю Та не можна ж не тільки їхати, а й вершнику проскочити. Вода, грязюка, річки розлилися. «Не може бути, щоб рухалося військо!» Брун бігав по світлиці, сіпалося і заплющувалося пошкоджене в бою ліве око. Він хавав себе за підборіддя, голени, помережене з моршками, старої баби обличчя, задвислими щоками, друсилося немов холодець, довгий ніс закендзюбився. Розлютований Брун покликав старших рицарів. «Отець наш, духовний папа Григорій!» Благословив на боротьбу з поганцями І з тими, хто не визнає влади Святого Рима Хрест є нашим прапором Ми несемо на схід світло істини Задумали ми і народ руський просвітити А вони противляться Князь Данило Галицький рушив проти нас До дороги чи не доходить? Чи потерпимо, щоб руські заважали нам? Рицарі вихопили мечі вигукнули Не потерпимо, знищимо руських вони вже близько. Чекати нам нічого. В городі нас переловлять по одному. На бій будемо виступати. Зустрінемо їх біля города і розіб'ємо. Вони розбіжаться, як тільки нас побачать. Ранкове сонце випливло з-за лісу, освітило шлях перед руським військом. Гралося промінням у замерзлих за ніч калюжах. А потім насунули хмари Низько повзли над лісом, ніби хотіли все закрити І сонце не хоче на поганого бруна дивитися Сховалося, жартував Теодосія. Уже йде Дорогічина, недалеко Що там Доля приготувала? Поволі посуваються руські полки Попереду йде головна дружина, за нею Дем'янова